Коли не маєш справжньої любові, то знаходь, хоч скоро минущу. Бо, як писав протопопа Вакум, вода в усіх жіночих криницях однакова. Теж, певно, досадило йому відйомське зілля. Лихий на себе, на все жіноче кодло і на Василину, з якою має перебути ніч, він навіть не помічає дня, що десь загубив сонце». Ліси зустріли його тривожним шумом, а він, як завогонна людина, черпнув тривогу, що зоксаненого подвір'я, і вона бродила по його тілі лихим передчуттям, скрадаючись добрів до борсучих нір, обколесував їх, знайшов перший після зимової сплячки сліди звірів, знайшов уже просохлу кубку землі на своєму скарбі, трохи поправив їх вростиною і попрямував до оселі. Бо любов-любов'ю... А обід обідом. Та й воселині треба щось приготувати. Є в світі свята краса, але є грішна, спокусна, то хоч нею перебуде своїй невдачі. Вже доходячи до лісництва, він нагло зупинився на стежці. Чомусь згадав зустріч з Данилом Бондаренком, який на перший день милувався його Знай, що Знайшов дивовижу, щось дуже ідейний він. Таким і Ярослав Хоролець був. Ні, тривоги не дасть спокійно й ложку борщу з'їсти. От уже й думай не про Василину, а про Даниле. Що йому треба тут? Вісник узяв ліворуч і пішов до того місця, де стояв скиток, вибиваючи зі своєї колись мальованої утроби перекошені деревця гробини. Скоріше треба з тамтого підземелля вихопити зерно, Легко сказати, 500 пудів. Село можна зараз зарятувати ними. Сама тільки думка про це злякала його. Одна справа подарувати потрібній людині віддеркову липівку меду чи запечатаний щільник, а зерно тепер он який скарб. Це ж пристановище його, синє, як уксанен погляд моря. Та не зійшовся світ клином на її чарах, знайдуться й інші. А поки що хай передніє день, і настане вечір. Ось уже й скиток засірів між деревами. Ось уже зі стін його проглянула горобина, що пробилася з голів і плечей святого малювання. А непогано придумав. Сховати святе зерно у святому місті. Продавати ж можна й у грішному. Магазанник обходить скиток, щоб хоч здалеку глянути на засипані землею вітинком двері. І раптом його ноги все його тіло на мить кам'яніють, а стара будова з молодою горобиною розповздається в очах. Чи це диявольське навождення, чи справді біля стін він бачить свіжі купини землі? Магазаник, вірячи і не вірячи, собі притулився до старої берези, на очі йому наповзає потривожена перекопана земля, а вухо чує, як на іржавих завісах поскрипують ковані двері підземелля. Хто ж так нагло пограбував його серед білого дня? І що тепер робити йому? Напевне, найкраще кинути своє добро та й тихцем зашитися до оселі. Хай хтось давиться його зерном, його скарбом, щоб не відхопити 127-ї статті... «А може там Степочка потайки старається, поки батько шукає любощів?» «Ні, у Степочки на це не вистачить сміливості. Скоріше, скоріше назад от заклятого скарбу, але ноги не слухають його, і не переляк, сама жадоба веде його далі. От і накликала Оксана своїм словом на пасть. Знову скрипнули і ржаві завіси». Аж серце дірчавіє від цього скрипу, Магазинник зупинився, «Іти чи не йти? І ти чи не йти? Зараз вся земля йому стала хиткою кладкою, а він старцем стоїть на ній перед своєю недолею». «Не гніви її, не гніви! Тихенько йди по підсніжниках додому, гризи там пальці або запивай свою гризоту казенною горілкою та бий лихом об землю, бо інакше ось зараз лице в лице стрінися з бідою, та нема сили відвернутися від багатства, хоч на ньому його лихо сидить. То в громадянську війну він одного разу кинув у пельку своєму одноокому лихові,